«Цок!» Лудзе слухав старших ченців, зіпершись на мітлу. Він руками вдосконалював мистецтво слухання, адже збагнув, що коли слухати доволі довго і уважно, люди можуть розповісти більше, ніж самі можуть знати. «Сото – добрий польовий агент», – мовив він зрештою. «Девакувати, але добрий». «Навіть Мандала продемонструвала падіння», – сказав Рінпо. «Хлопець не знав, що робиться в таких випадках». Сото сказав, що він зробив це несвідомо. Казав, що ніколи ще не був свідком такого наближення до абсолютного нуля, як сталося з цим хлопцем. За якусь годину він уже поклав його на візок, що прямував у гори. А тоді цілих три дні виконував ритуал «Закриття квітки» в гільдії злодіїв, куди хлопця явно підкинули ще немовлям. Закриття було успішним. Ми санкціонували повні оберти двох звалікаторів. Можливо, в декого і залишаться якісь невиразні спогади, але ж гільдія велика, і там усі заклопотані справами. Ні братів, ні сестер. Жодної батьківської любові. Лише злодійське братство. Сумовито додав Лудзе. До речі, він був чудовим злодієм. Не сумніваюся. Скільки йому років? На вигляд, 16 або 17. Запізно вже вчити. Старші ченці перезернулися. «Ми не можемо нічого його навчити», – сказав наставник послушників. «Він...» – Лудзе підняв ходющу руку. «Ану, вгадаю, він знає все наперед?» «Так, ніби йому сказали щось таке, про що він просто на якусь мить забув», – сказав Рінпо. «І тоді він стає знуджений і сердитий. Він неуважний, на мою думку, і перебуває де інде». Лудзе почухав свою заплямлену борідку. «Загадковий хлопчина», – мовив він замислено. «Природний талант!» «І в нас виникає питання, хоч у каку, хоч у каку, каку! Чому саме зараз?» Прорік Аббат, жуючи лапу іграшкового яка. «Але ж хіба не сказано, на все свій час і місце!» – мовив Лудзе. «Хай там як, шановні, але ви вже сотні років навчаєте учнів, а я простий підметальник!» Замислений про своє, він автоматично простягнув руку саме тоді, коли з незграбних пальчиків аббата випав іграшковий як і впіймав його на люту. «Лудзе», – сказав наставник послушників, – «ми і вас не були здатні нічому навчити, пригадуєте? А тоді я знайшов свій шлях», – мовив Лудзе. «А ви візьмитесь його вчити?» – спитав аббат. «Хлопцю потрібно знайти себе». Хіба не написано, я маю тільки одну пару рук прорік, Лудзе. Рінпо подивився на наставника послушників. Не знаю, сказав той. Ніхто з нас ніколи не бачив тих повчань, які ви цитуєте. Ще й далі замислено, немов би був думками деінде Лудзе про рік. Це могло бути тільки тут і тепер. Адже ж написано ніколи не дощить, але лється. Рін помав спантеличений вигляд, але тоді його осяяло. «Глечик!» – задоволено вигукнув він. «З глечика ніколи не дощить, але лється!» Лудзе сумовито похитав головою. «А коли плескає одна рука, то чути пл...» – прорік він. «Дуже добра ваша світлість. Я допоможу йому знайти шлях. Це все, шановні?» «Цок!» Коли Лудзе повернувся до передпокою, лопсанг підвівся, але зробив це нерішучий, немов би соромлячись того, що таким чином засвідчує свою повагу. «Гаразд, правила будуть такі», – сказав Лудзе, проходячи повз нього. «Насамперед не називай мене учителем, щоб я не прозвав тебе якоюсь клятою комахою. Не я маю тебе вишколювати, а ти сам. Адже написано, мене такі речі не турбують. Роби, що я тобі кажу, і ми чудово поладнаємо, гаразд? Що? Ви хочете, щоб я був вашим підручним?» – запитав лопсанк на бігу, намагаючись не відставати. «Ні». Мені підручний не потрібен, не в моєму віці, але тобі треба слідкувати, щоб ми удвох зробили все якнайкраще, добре? І ви навчите мене всьому? Я і сам усього не знаю. Скажімо, я не дуже тямлю в судовій мінералогії. Але я навчу тебе тому, що знаю сам і що тобі буде корисно знати. А коли? Вже пізня година. Завтра на світанку? Ні, перед світанком. Я тебе розбуджу. Цок. Трохи далі від Академії Мадам Фрауд на езотеричній вулиці розташувалися джентльменські клуби. Було б занадто цинічно стверджувати, що так званим джентльменом міг наректи себе кожен, хто має змогу сплатити річний внесок у розмірі півтисячі доларів, адже майбутньому членові клубу треба було також заручитися рекомендаціями багатьох інших джентльменів, які могли дозволити собі спорожнити гаманець на таку саму суму. А ще їм не надто подобалося жіноче товариство. Це зовсім не означає, що вони належали до такого типу джентльменів, бо в тих були власні, причому краще обставлені клуби в іншій частині міста, де загалом набагато більше всього відбувалося. Ці джентльмени були джентльменами вищого класу, які, однак, від самого дитинства зазнавали знущань від жіночої статі. Їхнім життям керували няні, гувернантки, матрони, матері та дружини, тож після чотирьох-п'яти таких оце десятиліть, пересічний джентльмен з м'якими манерами не витримував і як могачемніше рятувався втечою до одного з таких клубів, де він міг дрімати аж до вечора у шкіряному кріслі з розстібнутим верхнім гудзиком штанів. Великою мірою до цього спричинувалися клубні харчі. У цьому клубі джентльмен міг поласувати стравами, до яких він звик ще в школі, такими як племистий пудінг з родзинками, джем, ролі-полі і, звісно ж, найулюбленіша запіканка з заварним кремом, а вітамінами хай напхаються дружини. Найвишуканішим вважався клуб «Фіджет», який діяв ось таким чином. Сюзан не потрібно було ставати невидимою, адже вона знала, що члени Фіджета просто не побачать її або не повірять навіть побачивши, що вона справді існує. Жінкам узагалі не дозволялося бувати в клубі, якщо не враховувати правило 34 – згідно з яким родички жіночої статі або респектабельні одружені дами, яким виповнилося 30 років, могли завітати на чайочок до зеленої вітальні між 3-15 і 4-30 дня, за умовою, що там постійно мав би бути присутній бодай один член правління. Ця традиція була такою давньою, що багатьом членам клубу здавалося, ніби це були щодня єдині 75 хвилин, упродовж яких жінкам взагалі було дозволено існувати. А отже, поява будь-якої жінки в клубі в інший час інтерпретувалася як плід їхньої уяви. І це могло бути абсолютною правдою стосовно Сьюзен з її строгою чорною сукнею шкільної вчительки і човітками на гудзиках, каблучки яких, не би, видовжувалися, коли вона ставала внучкою смерті. Її кроки в цих чобітках відлунювали на мармуровій підлозі, коли вона прямувала до бібліотеки. Для неї було загадкою, чому смерть почав використовувати це місце. Звичайно, він був наділений певними якостями джентльмена. Жив у сільській місцевості, далекій темній місцевості, був незмінно пунктуальний, люб'язно поводився з тими, кого зустрічав, а рано чи пізно він зустрічав усіх. Елегантно, хоч і дещо стримано, вбирався, почував себе комфортно в будь-якій компанії, а також, як загально відомо, був добрим вершником. Не зовсім сюди пасував лише його образ похмурого женця. Більшість м'яких крісел у бібліотеці були зайняті чоловіками, які втішно дрімали після обіду, накрившись примірниками газети «Анкморпорський час». Сюзан роззирнулася довкола, аж поки під однією газетою побачила полу чорної мантії і дві кисляви ноги. До спинки крісла була також притулена коса. Сюзан підняла вгору газету. «Добрий день!» – привітався смерть. «Чи ти вже обідала? Нам подавали джем ролі-полі». «Навіщо ти це робиш, дідусю? Ти ж усе одно не спиш». «Мене це заспокоїє. У тебе все гаразд?» «Було, поки не приперся щур». «Твоя кар'єра успішна? Ти знаєш, я про тебе турбуюся». «Дякую» коротко зронила Сюзан. «Ну і чому ти...» «Хіба погано трохи побазікати?» Сюзан зітхнула. Вона знала, що за цим приховано. І ця думка не була радісною. Була вона маркітною, невиразною, нетривкою, а суть її полягала ось в чому. У них обох нікого в світі не було, крім них самих. Ось так. Це була сльозлива думка, яка ридала у власний носовичок, але так воно і було насправді. Щоправда, у смерті був слуга Альберт, а ще, звісно ж, смерчурів, якщо це можна назвати приємною компанією. А от стосовно Сьюзен, Що ж, вона була частково безсмертна, і це, мабуть, усе. Вона могла бачити речі, які існують насправді. Що набагато важче, ніж бачити те, чого насправді немає. На це всі здатні. А час для неї був чимось на кшталт плаща, який можна вбирати і скидати. Законами, які стосувалися всіх, такими як гравітація, вона користалася, коли їй це було потрібно. І гай би, як ви прагнули нав'язати нормальні стосунки, ці речі постійно ставали на перешкоді. Важко було мати справу з людьми, коли крихітна частка вашого єства бачила, що це просто тимчасові комбінації атомів, які протривають усього лише декілька десятиліть. А тут вона зіткнулася з такою ж крихітною часткою смерті, якій було не просто мати справу з людьми, якщо вона сприймала їх реальними. Жодного дня не минало без того, щоб Сюзан не жалкувала, що має такий дивний родовід. Їй завжди було цікаво знати, як це – блукати світом, не усвідомлюючи за кожним кроком усього каміння під ногами і всіх зір над головою, мати всього лише п'ять чуттів, бути майже сліпою і мало не глухою. «Діти в порядку!» Мені сподобалося, як вони мене намалювали. Так, а як там Альберт? Нормально. І не гаяти час на пустопорожні балачки, думала ще Сюзан. У великому Всесвіті не було місця для пустопорожніх балачок. Настає кінець світу. Ну, це вже серйозна, не пустопорожня розмова. Коли? Наступної середи. Чому? Повернулися аудитори, повідомив смерть. «От ті малі лиходії?» «Так». «Терпіти їх не можу». «У мене, звісно, жодних емоцій немає», сказав смерть із найнезворушнішим виразом, на який може бути здатний хіба що череп. «І що вони цього разу замислили?» «Не можу сказати». «Я думала, що ти можеш пам'ятати майбутнє». «Так, але дещо змінилося. Після середи не буде майбутнього». «Щось таке має залишитися, де якісь уламки». Ні. Наступної середи після першої години немає нічого. Лише перша година наступної середи, навіки вічні. Ніхто не житиме, ніхто не помиратиме. Ось що я бачу зараз майбутнє змінилося, розумієш? А яким чином це може стосуватися мене? Сюзон знала, що будь-кому це запитання здалося безглуздим. Гадаю, що кожен має нести відповідальність за кінець світу, хіба ні? Ти знаєш, що я мала на увазі. Я припускаю, що це стосується природи часу, безсмертного і людського водночас. Відчувалися певні пульсації, брижі. Вони збираються вчинити щось із часом? Я думала, що їм не дозволено вдаватись до таких речей. Їм ні, але люди це можуть. Одного разу вже таке зробили. І хто може бути таким ідіо? Сюзан затнулася. Звичайно, хтось може виявитися таким ідіотом. Деякі люди готові вчинити будь-яку дурницю лише для того, щоб побачити, чиє це можливо зробити. Якби десь у якійсь печері почепити великий рубильник із написом на ньому «Перемикач кінця світу» не рухати, то навіть фарба на ньому не встигне висухнути. Вона замислилася. Смерть пильно за нею стежив. Тоді вона вимовила. «Доволі смішно, що я недавно читала класу «Одну книжку». Знайшла її якось у себе на столі, називається казки сестер Грім. А, веселі казочки для малюків, сказав безцінній іронії смерть. І там ідеться здебільшого про лиходіїв, які помирають жахливою смертю. Дивно, якщо чесно, але дітям це подобається, і зовсім їх не бентежить. Смерть промовчав. За винятком казки про скляний годинник з батшушайна, додала Сюзен, дивлячись на його череп. Вона їх доволі засмутила попри те, що мала щасливий кінець. «Мабуть, тому, що ця історія правдива». Сюзан достатньо давно знала смерть, тому не сперечалася. «Здається, я розумію», – мовила вона. «Ти спеціально влаштував, щоб книжка опинилась там». «Так. Ну, а весь той мотлох про прекрасного принца і таке інше було явно додано пізніше. Аудитори, звісно, не винайшли того годинника. Це була робота одного божевільця». Але вони вдало все адаптують до своїх потреб. Творити не годні, а от адаптувати можуть. Годинник відтворюється заново. І час тоді і насправді зупинився? Упинився в пастці, Лише на мить. Але результати ми й далі бачимо довкола нас. Історію було розбито, фрагментовано. Минуле втратило зв'язок із майбутнім. Історичні чанці мусили відновлювати все практично з нуля. Сьюзен не витрачала в такий час зусиль на вигуки типу «Це неможливо». Такі дурниці могли б говорити тільки люди, які вірять у те, що живуть у реальному світі. «Це мало протривати якийсь час», – сказала вона. «З часом, звичайно, не було жодних проблем. Вони використовували руки, сформовані на основі частоти людського пульсу». Це тривало приблизно пів тисячі таких років. «Але ж якщо історію було зруйновано, звідки вони взяли?» Смерть склав до купи кінчики пальців. Мисли зли, темпорально, Сюзан. Я думаю, вони вкрали трохи часу в якихось прадавніх світових ерах, коли час було змарновано на різних рептилій. Для чого, зрештою, той час якомусь величному ящеру? Ти бачила ті зволікатори, якими користуються ченці? Чудові штучки можуть рухати час, зберігати його, розтягувати. Геніальний винахід. А стосовно того, коли це сталося, це питання також не має сенсу. Коли розбито пляшку, хіба не все одно, де саме її вдарили? Скалки самої події в будь-якому разі вже не існують у відновленій історії. Зачекай, ну зачекай, як можна взяти клаптик якогось минулого століття і припасувати його до сучасності? «Хіба люди не помітять, що...» – Сюзан засовгалася на місці. «Що у воїнів не ті обладунки, що будівлі довкола інакші, і що вони і далі воюють на війнах, які точилися багато століть тому?» «Судячи з мого досвіду, Сюзан, занадто багато людей ще й далі ведуть подумки війни, які точилися багато століть тому. Вельми проникливо, але я мала на увазі, що...» «Ти не повинна плутати в міст і вмістилище». Смерть зітхнув. «Ти майже людина. Тобі потрібна метафора. Наочний урок. Ходімо!» Він підвівся і рушив залою до їдальні. Там ще й досі було декілька запізнілих їдців з серветками попід підборіддями, що не би застигли в процесі радісного споживання вуглеводів. Смерть підступив до столу накритого до вечері і взявся за кутик скатертини. «Час – це оцей обрус», – сказав він. Столове начиння і тарелі – це події, які відбуваються в цьому часі. Пролунав барабанний бій. Сюзен подивилася в той бік. За крихітною ударною установкою сидів смерть щурів. Слідкуй! Смерть смикнув скатертину. Почувся брязкіт від столового начиння, і на якусь мить була невпевненість, чи не впаде ваза з квітами, але майже весь посуд залишився на місці. Зрозуміло, сказала Сюзен. «Стіл і далі залишився серверований, але обрус можна тепер використати для іншої трапези». «Однак ти перевернув стільничку», – зауважила Сьюзен. «Недосконала технологія». «А ще, дідусь, у нас катертині залишилися плями від попередньої імпрези». Смерть айну посмішкою. «Так», – погодився він. «Але метафора вийшла непогано, правда ж?» «Люди це помітять». «Справді». Та ж люди найуважніші істоти в цілому Всесвіті. Трапляються, звісно, всілякі аномалії, певна кількість розсипаної солі, але історики знайдуть вирогідні пояснення. Це вони чудово вміють робити. Сюзан знала, що існували так звані правила. Не писані, звичайно, як і, скажімо, гори, бо як же їх напишеш? Ці правила мали набагато фундаментальніше значення для функціонування Всесвіту, ніж прості механічні закони на кшталт гравітації. Аудитори, Аудитори могли ненавидіти розгардіяж, викликаний народженням життя, але правила не давали їм змоги що із цим зробити. Тому поява людства стала для них неочікуваним даром. Нарешті з'явилися істоти, яких можна було переконати, стрілити самім собі в ногу. «Я не знаю, чого ти від мене сподіваєшся. Що я мала би зробити?» – запитала вона. «Усе, що в твоїх силах», – сказав смерть. «Я, згідно з неписаною традицією, маю в цей час інші обов'язки». «Тобто?» «Важливі справи». «Про які ти не можеш мені сказати?» «Про які я не маю наміру тобі сказати. Але вони важливі. Хай там як, але я ціную твою прозорливість. Твій спосіб мислення може придатися. Ти можеш побувати там, де я не зможу. Я тільки бачив майбутнє, а ти можеш його змінити». А де витворюється цей годинник? Не можу цього сказати. Я й так багато зробив, щоб дійти цього висновку. Решту бачу, немов у тумані. Чому? Тому що все приховане. У цей залучений хтось такий, хто мені не підвладний. Смерть мав збентежений вигляд. Безсмертний? Хтось підвладний комусь іншому. Мусиш пояснити це все набагато чіткіше. Сьюзен. Ти знаєш, що я одочерив і виростив твою матір, а також знайшов для неї відповідного чоловіка. Так, так, – огризнулася Сюзан. Як я могла про це забути? Щодня дивлюся в дзеркало. Це не просто для мене. Правда полягає в тому, що я був такий не один. Чому ти так дивуєшся? Хіба ж не відомо, що боги постійно роблять такі речі? Боги так, але ж люди твого типу – «Люди нашого типу, однак є люди!» Сюзан зробила незвичну річ і почала слухати. А це для вчительки нелегке завдання. «Сюзан, ти маєш знати, що ми перебуваючи поза людством?» «Я не перебуваю поза людством!» – гостро відрізала Сюзан. «Я просто наділена додатковими талантами!» «Я мав на увазі не тебе, звичайно, а інших!» котрі не є людьми, але залишаються частиною людського Всесвіту. Війна, фатум, чума і решта наша. Люди уявляють нас у людських образах, і тому ми так чи так стаємо наділені певними людськими аспектами. Інакше й бути не може, бо навіть наша тілесна форма примушує нашу свідомість спостерігати Всесвіт відповідним чином. Ми набираємо людських рис, цікавість, гнів, неспокій. Це елементарні речі, дідусю. Так, а отже ти знаєш, що дехто з нас зацікавлений людством. Я знаю, я є одним із наслідків цього. Так, е і в декого з нас ця цікавість стає е ще... Цікавішою? Особистішою. Ти чула, як я розповідав про персоніфікацію часу? Багато ти не розповів. Багато ти не розповів. Колись ти тільки згадав, що вона живе у скляному палаці. Сюзан відчула не зовсім пристойно, але, на диво, приємне задоволення, побачивши збентеження смерті. Він нагадував когось, хто був змушений зізнатися в чомусь ганебному, показати, так би мовити, прихований скелет у шафі. «Так, е вона закохалася в людину». «А, яка романтика?» – додала Сюзан літеру «і», наслідуючи тікання годинника. Вона розуміла, що чинить, наче капосна дитина, але життя онучки смерті було нелегкою справою, тож вряди годи вона відчувала непереборне бажання подратувати його. О, який каламбур, гра слів, стомлено мовив смерть. Хоч я припускаю, що ти просто хотіла здатися дошкульно. Ну, але такого типу речі траплялися нерідко в античні часи, хіба ні? сказала Сюзан. Поети завжди закохувалися, як не в місячний сяйво, то в гіацинти або ще щось, а богині були навіки. Але це було насправді, сказав смерть. Тобто, як насправді? Час народила сина. Як це могло? У неї народився син. Хтось майже смертний. Хтось такий, як ти. Цок. Щотижня якийсь член гільдії годинникарів відвідував Джеремі. Це не були якісь офіційні візити. Просто треба було завжди принести йому замовлення на нову роботу або забрати вже виконану. Бо хай там що могли про нього базікати, хлопець був просто геніальним годинникарем. Ці неформальні візити були також нагодою делікатно з'ясувати, чи юнак заживає ліки і не демонструє явних ознак божевілля. Годинникарі чудово розуміли, що хитромудрий механізм людського мозку міг інколи виконати коника. Члени гільдії були і педантичними людьми, що завжди домагалися нелюдської точності, а це давалося в знаки. Могло спричиняти проблеми. Накрутити можна було не тільки пружини. Тому комітет гільдії складався за великим рахунком із добрих і чуйних людей. Загалом вони не були схильними до віроломства. Секретар гільдії, доктор Гопкінс, здивувався, коли двері крамнички джереми відчинив чоловік, якому, судячи з вигляду, пощастило вижити після дуже серйозної аварії. Е, «Мені треба бачити містера Джеремі», – видушив із себе він. «Так, шер, господар є тут, шер. А ви є... Ігор, шер. Містер Джеремі люб'яжно погодився вчати мене до себе, шер. Ви в нього працюєте?» – запитав доктор Гопкінс, озираючи Ігоря з голови до ніг. «Так, шер. Ви щойно стояли заблизько до якоїсь небезпечної машинерії. Ні, шер, він у майштерні, шер». «Містере Ігоре», – мовив доктор Гопкінс, заходячи до кромнички. «Чи ви знаєте, що містеру Джеремі потрібно заживати ліки?» «Так, шер, він часто про це ж гадує». «І він, його здоров'я в цілому...» «Добре, шер, він із великим ентузіазмом виконує свою роботу. Очі щають і хвіст бубликом. «Хвіст, кажете, бубликом? квола перепитав доктор Гопкінс. «Містер Джеремі зазвичай не тримає слух». «Останньому своєму помічникові він, здається, запустив годинником у голову». Шправді, шер?» хм. «А вам він ще не кидав у голову годинника?» «Ні, шер. Він поводиться цілком нормально», – відповів Ігор, чоловік з чотирма великими пальцями і купою швів довкола шиї. Він прочинив двері до майстерні. «Доктор Гобкінш, містери Джеремі, я шаварю трохи чаю, шер». Джеремі сидів за столом, прямий як тичка, а його очі блищали. «А, докторе!» – мовив він. «Гарно, що ви прийшли!» Доктор Гопкінс оглянув майстерню. Він помітив зміни. Чималий шмат дерев'яної опотинькованої стіни з намальованим олівцем-кресленнями стояв тепер на мольберті збоку. Верстаки, де зазвичай лежали годинники в різних стадіях процесу виготовлення, були тепер заставлені уламками кришталю і скляними плитами. Відчувався також сильний запах кислоти. «Ммм, щось новенького?» – наважився запитати доктор Гопкінс. «Так, докторе, досліджую якості деяких суперщільних кристалів», – пояснив Джеремі. Доктор Гопкінс полегшено зітхнув. «А, геологія! Чудове хобі, я дуже радий, бо, знаєте, воно недобре думати весь час лише про годинники», – додав він весело і навіть обнадійливо. Джеремі насупив брові, немов би прихований за ними мозок намагався знайти належне місце цій такій незвичній концепції. «Так», – сказав він урешті-решт. «Чи знали ви, докторе, що октерат міді вібрує ровно 2 мільйони 400 тисяч разів на за секунду?» «Аж стільки?» – здивувався доктор Гопкінс. «Нічого собі». «Власне, а те, що світло, проходячи крізь натуральну призму октивієвого кварцу, розкладається тільки на три кольори?» «Дивовижно», – озвався доктор Гопкінс, розмірковуючи, що все ще не аж так погано. «Мені здається, що тут у повітрі дійсно доволі гострий запах». «Водостоки», – пояснив Джеремі. «Ми їх почистили кислотою. Для цього вона і була нам потрібна – прочистити водостоки». «Водостоки, кажете?» Доктор Гопкінс закліпав очима. Він був далекий від таких поняттів, як каналізація і водостоки. Почулося якесь потріскування, і під дверима до кухні замерехтіло блакитне сяйво. «Ваш помічник Ігор». Мовив він, з ним усе гаразд. Так, докторе, дякую вам. Знаєте, він з Убервальду. О, дуже великий Убервальд, дуже велика країна. Доктор Гопкінс знав тільки дві речі про Убервальд, і це була одна з них. Він нервово кахикнув, а тоді натякнув на другу річ. Я чув, що люди там бувають трохи дивні. Ігор каже, що ніколи не мав нічого спільного з такими особами, спокійно пояснив Джеремі. Добре, добре, це добре. Сказав доктор. Його починала дратувати, застигла на обличчі Джеремі посмішка. «У нього досить багато шрамів і швів». «Так, це в них така культура». «Культура, кажете?» Доктор Гопкінс явно відчув полегшення. Він завжди намагався побачити в кожному його найкращі риси, а відтоді, коли він ще був малим хлопчиком, життя в місті стало значно складнішим і плутанішим, з усіма тими гномами, тролями, големами і навіть зомбі. Він не був певний, що йому все це подобалося, але позаяк це зазвичай було пов'язане з різними культурами, які не можна було заперечувати, тож він їх і не заперечував. Робив просто вигляд, що всіх цих культурних проблем не існувало взагалі. Світло під дверима згасло. За якусь мить з'явився Ігор з двома чашками чаю на таці. Доктор не міг визнати, що чай був добрий, але повітря було настільки насичено кислотою, що йому аж сльозилися очі. «То як просувається робота над новими навігаційними таблицями?» – запитав він. «Імбірний бешквітник, шер!» – пролунав у нього надвухом голос Ігоря. «О, так, О, мушу сказати, що вони смачні, містере Ігоря. Віжміть два, шер!» «Дякую!» – тепер, коли доктор Гопкінс говорив, із рота в нього сипалися крихти. «Навігаційні таблиці!» – повторив він. «На жаль, я ще не мав часу взятися за них як слід!» – пояснив Джеремі. Я досліджував якості кристалів. О, так, ви казали. Ну, але ми, звичайно, будемо дуже вдячні за будь-який час, який ви зможете нам приділити, сказав доктор Гопкінс. І мушу визнати, що дуже приємно бачити, що у вас з'явилося нове зацікавлення, бо завелика концентрація на чомусь одному сприяє хворобливим абераціям мозку. Я заживаю ліки, сказав Джеремі. «Так, звичайно. До речі, я сьогодні проходив повз аптеку». Доктор Гопкінс видобув із кишені величенький загорнутий у папір флакон. «Дякую вам», – Джеремі показав на поличку в себе за спиною. «Як бачите, в мене вже майже закінчилися». «Я, власне, так і подумав», – сказав доктор Гопкінс таким тоном, ніби годинникар, і не думав слідкувати за рівнем рідини у пляшечці на його поличці. «Ну, то я пішов. Кристали – це добре. Я ось у дитинстві збирав метеликів». Чудово мати якесь хобі. Ото варто було б мені взяти баночку морилку і сачок, і я вже щебетав від щастя, мов той жаверунок. Джеремі й далі йому всміхався. Ця усмішка була не мов би, скляна. Доктор Гопкінс допив одним ковтком залишки чаю і поставив чашку на тарілочку. Ну, мушу вже відкланюватися, пробурмотів він. Багато справ, і вас не хочу відволікати від роботи. Кристали, кажете? Чудові речі, такі гарненькі. Правда? Озвався Джеремі, він завагався, немов би прагнув вирішити якусь невеличку проблему. О, так. Світлові узори. Мерехтливі, додав доктор Гопкінс. Коли доктор Гопкінс підійшов до дверей на вулицю, там його вже очікував Ігор. Він уклонився, доктору. Ви певні щодо ліків? неголосно запитав доктор. О, так, шер. Двічі на день я бачу, як він наливає собі ложку. О, це добре. Інколи він трохи часом він не дуже ладнає з людьми. Так, шер? Дуже е, специфічний щодо точності. Такшер. І це звичайно добре. Чудова річ точність, шморгнув носом доктор Гопкінс. До певного моменту, звісно. Ну, то гарного вам дня. І вам, шер. Коли Ігор повернувся до майстерні, Джеремі якраз обережно наливав у ложку ліки синього кольору. Наповнивши ложку повінця, він вилив її в міст у злив. «Мене, знаєте, перевіряють?» – пояснив він. «Думають, я цього не зауважую». «Я певний, вони хочуть, щоб було краще, Шер!» «На жаль, мені гірше думається, коли я заживаю ліки», – сказав Джеремі. «Фактично, я гадаю, що мені набагато краще без них. Вони мене вповільняють». Ігор вирішив промовчати. Зі свого досвіду він знав, що багато найвидатніших світових винаходів здійснили люди, які, згідно з загальноприйнятими нормами, могли вважатися божевільними. Він завжди казав, що визначення навіженості залежало від точки зору, а якщо ця точка була розташована у ваших кальсонах, то все здавалося нормальним. Але молодий майстер Джеремі починав його тривожити. Він ніколи не сміявся, а Ігорю подобався маніакальний гуморічний регіт. Це викликало довіру. Коли Джеремі перестав заживати ліки, він не почав, як того очікував Ігор, молоти дурниці і вигукувати щось на кшталт «Здорів! Вони кажуть, що я здорів! Я йому всім покажу! а ха, -ха, -ха, -ха Він просто став більш зосереджений. А тоді ще цей усміх. Ігоря було нелегко налякати, бо інакше він не міг би дивитися в дзеркало, але він почав непокоїтися. «Отже, на чому ми зупинилися?» – мовив Джеремі. «А, так, прошу допомогти мені». Вони удвох відсунули стіл у бік. Під ним шипіли з десяток скляних колб. «Шамала потужність!» – сказав Ігор. «І джеркало ми ще не встановили правильно, шер!» Джеремі зняв тканину з пристрою на верстаку. Виблискувало скло і кришталь, причому в деяких місцях дуже химерно. Як зауважив учора Джеремі, завдяки ясності думок, що повернулися, відколи він двічі на день старанно виливав узлив по одній ложці ліків, деякі кути мали неправильний вигляд. Один кристалик зник, коли Джеремі зафіксував його на місці, хоч він явно був і далі там, адже годинникар міг бачити, як від нього відбивається світло. «І там ще вже багато металу, Джер!» – оскаржився Ігор. «Минулого разу ще шіпшувала пружина». «Ми щось придумаємо», – мовив Джеремі. ближка вка ніколи не дорівняється до справжньої», – сказав Ігор. «Достатньо, щоб випробувати принцип дії», – зрунив Джеремі. Принцип дії, принцип дії, пробурмотів Ігор. Вибачте, сер, але Ігорі не випробовують принцип. Прив'яжіть, що треба до верстака і вдати його добрячою потужною блишкавкою. От наше гашло. Так треба випробовувати речі. Щось ви розтривожилися, Ігорю. Прошу вибачити, сер, почав виправдовуватися Ігор. Це на мене так діє клімат. Я швик до постійних грошових бур. Я чув, що деякі люди насправді оживають під час грози. Сказав Джеремі, старанно коректуючи кут нахилу кристалика. «А це ще було, коли я працював на барона Фінклштайна?» Озвався Ігор. Джеремі відступив на крок. Це, звичайно, ще не був годинник. Попереду було ще багато роботи, перш ніж вони отримають годинник. Хоч він уже і бачив його перед собою, коли заплющував очі. Це був тільки зразок, щоб пересвідчитись, чи Джеремі на правильному шляху. А він таки був на правильному шляху. Він знав це. «Цок!» Сюзен повернулася назад нерухомими вулицями, сіла на стілець в кабінеті мадам Фраут і знову занурилася в потік часу. Вона ніколи не знала, як це працює. Воно просто ставалося. Час не зупинявся для решти світу, і для неї він теж не зупинявся. Просто вона, не би, потрапляла в якусь часову петлю, і все залишалося точнісінько таким, як і було, аж поки вона завершувала те, що їй було потрібно зробити. Це була одна успадкова родинна риса. Найкраще це спрацьовувало, коли не замислюватися так, ніби йдеш по канату. Їй і без цього було про що думати. Про інші речі. Мадам Фраут відвела погляд від кімнатної полички, де вже не було щора. «О!» – вимовила вона. «Його вже немає. Мабуть, це вам просто здалося, мадам. Світло буває оманливе», – сказала Сюзан. «Майже смертний. Хтось такий, як я», – подумала вона. «Так, звичайно». Мадам Фраут спромоглася знову вбрати окуляри, хоч шнурочек і далі чіплявся за гудзик. Це означало, що вона тепер була немовби прив'язана до власних грудей, але ж не могла нічого з цим поробити, хоч убий. Сьюзен могла вивести з рівноваги навіть людовик. Для цього їй потрібно було просто спокійно сидіти з уважним люб'язним виглядом. Що саме вам було потрібно, мадам? запитала вона. Просто я вийшла з класу, коли учні розв'язували задачу з алгебри, а коли вони закінчують роботу, стають непосидючими. З алгебри? перепитала мадам Фраут, вимушено споглядаючи власні перса, чого раніше ніхто ще не робив. Але ж це за складно для сімилітніх дітей. Так, але я їм цього не сказала, а самі вони про це не здогадуються, сказала Сюзен. Час було рухатися далі. Я припускаю, ви хотіли поговорити про мій лист, мадам? запитала вона. Мадам Фраут дивилась нічого не розуміючи. «Про як?» – почала була вона. Сюзен звіткнула і клацнула пальцями. Вона обійшла довкола столу і відсунула біля нерухомої мадам Фрауд шухляду, з якої дістала аркуш паперу і почала писати на ньому листа. Зачекала, поки висохне чорнило, трохи зіжмакала аркуш, щоб він видавався вже трохи вживаним, а тоді запхала його поміж іншими паперцями, стосок яких височив біля мадам Фраут, так, щоб він трохи стирчав, і його було легко побачити. Після цього вона повернулася на своє місце і знову класнула пальцями. «Лист?» – здивувалася мадам Фраут. А тоді подивилася на стіл. «О!» Сюзан розуміла, що це було доволі жорстоко. Мадам Фраут аж ніяк не можна було назвати лихою особою, і вона цілком добре ставилася до дітей, та все ж таки, якщо вже на те пішло, їй бракувало клепки в голові. А Сюзен не мала аж так багато часу, щоб марнувати його на дурепу. «Так, я у листі просила, щоб ви дозволили мені на пару днів відлучитися», – нагадала Сюзен. «Невідкладні родинні справи. Звичайно ж, я приготувала деякі завдання для дітей, щоб вони мали за що взятися». Мадам Фраут завагалася. Сюзан і на це не бажала гаяти часу. Вона клацнула пальцями. «О, Боже! Матиму нарешті спокій!» Вимовила вона голосом, обертони якого проникали прямо в підсвідомість. «Якщо її не пригольмувати, ми скоро вже не знатимемо, яких речей їх навчати. Вона щодня творить маленькі чудеса і заслуговує підвищення платні». Тоді вона знову клацнула пальцями і просто спостерігала, як ці слова займають відповідне місце у Москові Мадам Фраут. Жінка фактично навіть рухала вустами. «Ну так, звичайно», – пробурмотіла вона зрештою. «Ви дуже багато працювали і... і...» І оскільки є речі, на які не впливає навіть понадприродна голосова команда, а однією з таких речей була неможливість вибити з директорки згоду на додаткові гроші. «Ми якось при нагоді маємо подумати про невеличку надбавку для вас». Сюзан повернулася до класу і решту дня творила маленькі чудеса включно з видаленням клею з волосся реченди, виливанням сечі з черевиків білі і частуванням учнів короткими відвіданами останнього континенту. Коли по них прийшли батьки, всі учні розмахували намальованими кольоровими олівцями зображеннями кенгуру, а Сюзан мала надію, що ніхто не зверне увагу на те, що їхні черевики вкриті червоним пилом, а у випадку з білі координація дій, якого так і не покращилася, червоною багнюкою. Клуб «Фіджет» був не єдиним місцем, де дорослі не бачили того, що, на їхню думку, було невирогідним. Тепер вона могла перепочити. Було просто приємно перебувати в порожньому класі. Звичайно ж, будь-який учитель зазначив би, що однією з таких утіх була відсутність дітлахів, а особливо Джейсона. Але парти й полички на стінах кімнати свідчили про те, що семестр не минув намарно. Малюнки на стінах демонстрували глибоке розуміння дітьми перспективи і кольористики. Учні виготовили з картонних коробок модель білого коня у повний зріст, і в процесі цієї роботи вони довідалися багато нового про коней. А Сюзан довідалася, наскільки точно зауважує найменші деталі Джейсон. Їй довелося забрати в нього картонну трубку і пояснити, що це чемний коник. Був довгий день. Вона підняла кришку столу і дістала казки сестер Грім. Нероком розкидала при цьому деякі папери і побачила під ними маленьку картонну коробочку з золотисто-чорним оздобленням. Це був дарунок від Вінсентових батьків. Вона здивилась на коробочку. Щодня вона мала таке випробовування. Тим паче, що Гігс і Мікінс навіть не виробляли добрих шоколадних цукерок. Звичайне масло, цукор і... Вона відсунула в бік клаптики коричневого паперу в коробочки і дістала звідти шоколадну цукерку. Нікому зрештою не заборонено їсти лише одну цукерочку. Вона поклала її до рота. Чорт, чорт, чорт, чорт! Там усередині була нуга! Її єдина сьогодні шоколадна цукерка, і там була чорт штучна, чорт рожева біла, чорт нудотна, чорт ідіотська нуга! Ну, але ж ніхто не може очікувати, що це буде враховуватися. Це правда. Шоколадна цукерка, яку ви не хотіли їсти, не може вважатися справжньою цукеркою. Це відкриття належить тій самій галузі кулінарної фізики, що стверджує, ніби їжа спожита на ходу не містить у собі жодних калорій. Вона має цілковите право на ще одну. Учительська частина її єства з очима на потилиці зауважила якийсь невиразний рух. Вона рвучко озернулася. «Набігати з косою!» Смерчурів перестав вистрибувати по табличці для природознавства і подивився на неї винуватим поглядом. «Писк!» «І також не лізти до канцелярської шафи», – автоматично застерила його Сюзан. Вона грюкнула кришкою столу, опускаючи її. «Писк!» «Так, ти хотів. Я чула, як ти думав про це». Зі смертю щирів можна було давати раду, якщо ставитися до нього, як до крихітного Джейсона. «Канцелярська шафа» – це був один із найбільших театрів воєнних дій з історії класу. Ця шафа – іще ігровий дім але те, кому належить право власності на ігровий дім, вирішувалося зазвичай без втручання Сьюзен. Тож їй тільки залишалося тримати на поготові мазь і носовичок і висловлювати легенькі співчуття переможеним, тоді як за канцелярську шафу точилася справжня війна на виснаження. У ній містилися горщики з порошковою фарбою, стоси паперів, коробки з кольоровими олівцями, а ще такі специфічні речі, як запасна пара штанів для Біллі, який не давав їм довго пролежати на Марне – були там також ножиці, які, згідно з правилами класу, сприймалися немов якась машинерія судного дня, ну і, звичайно ж, коробки із зірками. До шафи мали доступ лише Сюзен і, зазвичай, Вінсент. Попри всі намагання Сюзен, яка хіба що тільки не вдавалася до відвертого шахрайства, він завжди отримував офіційне визнання найкращого зі всіх предметів. І щодня удостоювався жаданої честі побувати в канцелярській шафі, взяти там олівці і роздати в класі. Для решти учнів, і особливо для Джейсона, канцелярська шафа була чимось на кшталт містично-магічного королівства, відвідати яке всі намагалися за будь-якої сприятливої нагоди. Якщо чесно, подумала Сьюзен, володіння такими мистецтвами, як захист канцелярської шафи, вміння перехитрити Джейсона і здатність зберегти живою до кінця семестру улюблену домашню тваринку класу, означає, що ви опанували принаймні половину вчительського фаху. Вона підписала класний журнал. Полила на підвіконні пониклі рослини, пішла і назбирала з живоплоту трохи свіжої беручини для комах-паличників, що замінили хомячка Генрі. І були вибрані завдяки тому, що було доволі важко визначити, живі вони чи мертві. Позбирала розкидані олівчики і обвела поглядом кімнату з усіма тими маленькими стільчиками. Інколи її бентежило те, що майже всі, кого вона добре знала, були менше одного метра зростом. Вона ніколи не була певна, чи варто у такі часи, як тепер довіряти дідусеві. Усе було пов'язане з правилами. Він не мав права втручатися, але знав її слабкі місця, тож міг її накрутити і вислати кудись світ за очі. «Хтось такий, як я». Так, він знав, як підігрити її цікавість. «Хтось такий, як я». Зненацька десь у світі з'являється якийсь небезпечний годинник, а мені раптово кажуть, що є «хтось такий, як я». «Хтось такий, як я. Хоч зовсім і не такий. Принаймні, я знала своїх батьків». І вона колись вислухала розповідь смерті про чорняву жінку, що блукала кімнатами свого безмежного скляного палацу, оплакуючи дитину, яку вона народила і щодня могла бачити, але якої ніколи не могла торкнутися. «З чого мені хоча б почати?»